وجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويهب لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Kul atiiu Allaha war rasul in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Reci ako Allaha volite, mene sledite. I vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. A Allah prašta i samilostan je. Reci pokoravajte se Allahu i poslaniku. A ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Istino je rekao u Zemci. Assalamu alaikum, prisutni i prisutni. Naša čvrdašnji gost nam dolazi također iz Sveislamskoj pedagogšnog fakulteta u Zemci i obraćujem se na temu korac ka buđenju ubav prema gospodaru i poslaniku. Mi srdačno se zahvaljujem našem prosvjeru na odzivu i molim Allaha Đulašanhu da mu u Kabul večerašnji ovaj dolazak da vam podari zdravlja i da nas počasti sa još hajirli povoda gdje ćemo se družiti sa našim profesorom. Sredalkovskog profesoru, Šefi Kurdić, ročnog 6. aprila 1958. u Piližićima koji Tešnja, gdje je usretbe u medresu 35 godina završio i 1978. godine. Islamski teološki fakultet, sadašnji fakultet islamskih nauka u Sarajebu završuje 82. godine, a nakon osluženja vojnog roka je diplomirao 85. <kuh> Magistirirao je na oblast i hadijskih znanosti na Islamskom pravnom fakultetu Univerziteta Eze Tuna u Tunisu od 1986. do 90. Doktorirao je također na oblast hadijskih znanosti na Istom univerzitetu 1997. Obavljaju funkcije mama Hatiba i Muolima, Čačijske džanjevitešnje, zatim u Kotorskom međuislamske zajednice Doboj, te na Mahmutovcu u Sarajevu, a sve to u periodu od 83 do 90. E, također je njegova ideja bila pokretanjem adresi dr. Ahmet Smajlović u Zagrebu gdje je bio profesor Dave i historije islama, te jednoškolskog godina i direktor. Od 1990. godine je održao preko predavanja, cridvina, hudspi vazova u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji, Švajtarskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u itd. Užde je održao preko 600 emisija na domaćim i inostranim radio i TV stancama. Gostovao je porad domaćih na radio TV stancom u Srbiji i ovim pobranim zemljama. E, Kama je na radio je nabit e, u serijalu Islame e, in, koji je vodio i skoro 10 godina, održavao preko 420 emisija. Sve ovo naše prostora srstava među najangažiranijih intelektualica našeg podnevja prostor ima oko 30 objavljenih knjiga, preko 200 objavljenih stručnih naučnih radova, SEI-a i drugih članaka, te također veliki broj recenzija i predgovora za knjige, a tu su i nagrde priznanja kako iz BH, tako i širi. Također, također je bitno istaknuti angažman profesora kad su pitani prijevod Sarasov na bosanski bitnih djela na kojima je bio angažovan, a radi se o testiru Ibnu Kesira i Harinu Sahihu gdje je bio jedna od dvodlaca, a prvi je na bosanski prevoz Agubu Muslim koji je štampan za tri tomak. Prenutujem predavat na risaj davi ajite epigenci i gostući u prof. na fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru a predmet Hafiz, kao i na post-diplomskom studiju sredovskog bihačog Internacionalnog Universiteta u Novom Bismillah ar-hamad raheem, alhamdulillah, rabil alamin, wassalatu wassalamu ala, ašafil mursaleen, sejidina muhammedinu ala alihi, wasahbihi ajma'in, rabi šahli, sadri, uesirli, amri, pa hla luqteta min lisani, jafkahu, ukauli, sadakallahu lafim. Draga poštovana braća, cijedine sestre, draga Obladino, evo čini mi posebno zadevesto da mogu ovdje kazati nekoliko riječi prvo zato što je obmadna ovdje a drugo što smo mi nekada ovdje takođe držali predavanja kad smo bili u vašim godinama kad smo studirali na islamskom fakultetu ovdje u Sarajevu tadašnjem islamskom teološkom fakultetu i tada su bili poznati bio tada tabački mešjid i to se zvao tako odnosno predavanja ili pridino tabaškom mešdžidu tada je uistinu ovdje ovaj mešjid bio pun to je bilo u vrijeme komunizma kao što znate vrlo ružno vrijeme I ja znam da smo, pored pripremanja predavanja, da sam ja često čitao tekstove koji smo pripremali ovdje za studente razlih fakulteta. Nakon toga, kada se vidjelo da je uspje poprilično ovako odmakao i da je omladna krenula da se sabire ovdje, onda je komunistički režim tadašnje Jugoslavije zabranio skupljanje ovdje i naredio našim vjerskim vlastima da prekunu, prekinu sa ovom aktivnošću koju smo mi imali. Za Zato karnem drago mi je da je nakon toliko godina kada sam ja studirao ovdje, bio je ovaj tabaški mešćid na neki način funkciji posebno za omladinu i tribine su bile vezane upravo za studente i za tu populaciju. Vidimo i sada otprilike da je to otprilike ista generacija što me posebno raduje dakle i što nastavlja se taj kontinuitet koga smo imali nekada ranije. Ovdje tema kako vidimo najavljena koracija tako ka buđenju ljubavi prema gospodaru prema Allahu dželešanu i prema ocu poslaniku Muhammedu sallallahu alej ve sellem to tema je u, u istinu kompleksna kao što vidite i obširna i vrlo je teško usredsrediti se na jedan segment ove teme nego ću ja pokušati u ovom vremenu koliko nam je data mogućnost da nešto kažemo kazati nekoliko stvari koje nadam se a to je uvijek moj cilj, jeste da malo rasplamsamo ljubav prema Allahu, prema njegovom Rasulullahu, sallallahu alihi wasallam, i da na neki način pokušamo svoj iman koliko je moguće više razbuktati, malo ga razgranati, jel tako i sami sebi dati do znanja, da trebamo biti bolji, da trebamo biti korisniji, da trebamo malo više razmišljati onome što je Allah gospodar Svemira dao ljudima, zbog čega je poslao na kraju i objavu, iako vidite je dao svima intelektualne sposobnosti, različne druge kvalitete koje mi imamo i koje ima raspolažemo, Allah je poslao i poslanika i miljenika, Mohamed a.s. prije njega, kao što znate, 315 poslanika, i 124 hiljade a sve u svrhu i siljen da ljudima dostave, prestave i serviraju pravu objavu i pravu vjeru. Sve su oni imali ove sposobnosti koje spominjemo, ali pa povrhu toga je Allah poslao i poslanike da sutra neko ne bude imao opravdanje i da kaže nije nam dolazio da nas upozorava. Nakon poslanika Muhammed A.S. kako je rekao Lana, bih je badi Nema poslanika nakon mene, mi više nemamo poslanika. Imaju sada daje, imaju ljudi koji saznaju, spoznaju, iščitavaju sunnet poslanika, alaih salam, i kompletan šarijat i prenose ga drugima. I tu smo svi, kao što znate, durni da radimo, kako je i rekao Allah Želešanu, kada se obratio s poslaniku, Muhammedu, sallallahu alaihi Sellem, kada kaže u suri Yusuf, kako se sjećate, Kulhadi i Sebiliji, Edo ilallahi ala basiretin ana wa min Kaže reci Muhammedu, misli se na njega, reci ovo je moj put. Ja pozivam Allahu. Ala basiretin, sa basiretom. Basiret je nešto što je utemeljeno i argumentirano. Dakle ja pozivam sa argumentima. Ana wa min Ja i oni koji me slijedi. Dakle, vidite, svi koji slijede Allahovog poslanika i miljenika, Muhammeda sallallahu alayhi ve sallam, dužni su pozivati u tu vjeru. Dužni su pozivati u vjeru, jel tako, Allaha želešanu u vjeru njegovog poslanika i miljenika i svi raniji poslanika koji su prodefilirali ovom zemaljskom loptom do današnjeg dana. E, dakle, nakon poslanika Muhammeda alayhi wa Neće više dolaziti poslanici i virovisnici, nego smo mi zaduženi, zato što je očuvan Kur'an Kerim u cijelosti, u potpunosti i zato što je sunet poslanika, ali i salam, naravno nakon velikog pregalaštva najveći muhadisa i veliki eksperata u hadisu, zadobio svoju formu i danas mi znamo Tačno one hadise koji su irodostojni, na koje se može čovjek osloniti, a takvi je stotine i stotine hiljada i oni su u stvari potvrdili, pojasnili, objasnili, interpretirali Allahu riječ i njegovu knjigu tako da više nema ni potrebe za poslanicima jer je sve jasno kao dan. Dakle, kod nas nije, kao kod drugih religija, da je nešto zamuljano, da su tri boga u jednom. Kod nas se zna, jedan je Allah, nije rodio, niti je rođen, i sve je jasno. Prema tome, gdje god je trebao poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, da objasni određene stvari, on je objasnio, jel tako? Gdje god je trebao komentirati, on je komentirao. Zato Allah, Žarašanu, nije da da to bude u jednom trenutku, nije da da to bude za jednu godinu. Nego je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, podao po Mekih i Medini i drugim mjestima i govorio i tumačio Allahovu riječ i posljednu verziju Allahove riječi, tj. Kurani Kerim, puni 23 godine svoga života. Tako da je u 23 godine svoga života mogao to da implementira, da sprovede, da prakticira i da svaki ajed i svaki harf nam pojasni. I sve je pojašnjeno. I zato ne može neko reći mi ne znamo kako je to u šarijatu, kako je to u islamu. Sve se zna. Bar kada u pitanju šarijan, kada je u pitanju kompletan dakle odnos nas prema gospodaru svjetova, odnos nas jednih prema drugim i odnos nas prema sa svim onima koji nisu nama bliski. Sve je precizirano, sve je definirano, sve je tako složeno da niko ne može ništa kazati, mi ne znamo. Vi znate da ona kršćanka, jedna koja je prešla na islam, iskazala i rekla i priznala da nije prihvatila islam zbog toga što je... Zadubila se u neke velike ideje i u neke velike misli. Nego islam privadila samo zbog toga što je islam sve rašlanio i sve lijepo ljudima pojasnio. I ona kaže sve u islamu riješeno. Ako želite da sjednete, zna se kako musliman sjeda. Ako želite da jedete, zna se kako musliman jede. Lata kulubi šimali, fejne šajtana je kulubi šimali, kaže poslanik ali islam, ne jedite rukom jer šetan jede lijevom rukom, a imate i danas poslilana i ovdje vodan po Sarajevu, finno su uzeli one vilice i vile i grablje i što sve ne upotrebljavaju i stano lijevom rukom. A poslanik ali se vam kaže, lak nekolo više mali, dakle imperativ, ne jedite lijevom rukom jer šetan jede lijevom rukom. Onda poslije, kad nastanu razne bolesti, Kad nastane ono je šetan jede sa njim, a šetan kad ubacije, mi znamo šta on ubacuje. On ubacuje hranive sastojke, on ubacuje štetne sastojke. U insana je ako sa njim jedeš, a jedeš sa njim, on ti je saučesnik. Ako jedeš lijevom rukom, zato ovo te računa jer vidim brojni sabremeni, nažalost muslimani to viđa po raznim mjestima, fino tamo režu sa decnom rukom, a lijevom uzmaju i stavljaju u usta. To je dakle islamom zabranjeno. I nemojte se začuditi ako jednoga dana vam ruka usahne, odnosno ako ne mognete više podići vašu desnu ruku. Jer je poslanika, ali se jednoga čovjeka vidio kako jede lijevom rukom i rekao mu, ne jedi lijevom rukom, nego jedi desnom. A on kaže, ne mogu. Ali je rekao, ne mogu u smislu poholosti. Rekao je, ne mogu, jer imate ljudi koji su lijevaci, pazite, po prirodi, oni mogu lijevom stvaru, s rukom nešto drugo raditi ali ne mogu jesti, jer je, kako bi rekao, konzumiranje hrane, unošenje nečega u, u naš organizam, ono što je poslanik, ali se vam posebno potrtao i da mora biti na način kako to šerijat onaj, traži. Sve ono što je časno, lijepo, fino, dostojanstveno, jede se ili uzima se desnom rukom, a ono što je manje dostojanstveno, mi znamo šta se radi lijevom rukom. I, naravno, šeitan je taj koji radi sve suprotno onome što vjernici treba da rade. Pa ovaj čovjek rekao ne mogu, u smislu, kao neću da se mučim sad pa da ja uvježbavam svoju desnu ruku da jedem sa njom, nego i dalje jedem lijemom rukom. A onda mu je poslanik, a.s., nakon to je rekao ne mogu, ali rekao to iz oholosti, rekao i ne mogao. I nakon izvjesnog vremena čovjeku se paralizirala ruka. od Vodite računa. Kada poslanik, a.s.., nešto kaže, a budemo neodgovorni, Onda očekivati je, kazi još na ovome svijetu. I zato malo, ko ima paraliziranu ruku, nek malo provjeri to što je radi u životu. Ko ima paraliziranu nogu, nek malo provjeri. Ko ima dijete, malo šašalo, nek malo razmisli odakle je to došlo. Jer sve su to posljedice naših igrijera šestoposljedice šeitanskog djelovanja. I onda ne možemo reći, kako kaže poslanik Ali Salam, kada prilazimo svojim ženama, prilazite sa Bismilom, prilazite sa Abdestom, prilazite dakle kada te tupiš u brak, da klanjaš dva teata, da zamaniš, Allah da ti brak bude hajrli, sretan, beričetli i da onda porod koji nastane bude plemenit, fin, bude hajrli. E onda ljudi, vi znamo kako prilazi onaj da pija način, onaj prilazi na način kako Allah ne voli, na način kako šeitan voli. I onda naravno šeitan sa njim saučestvuje u njegovom odnosu sa njegovom ženom i sutra kažu, djete mi nikako nije hajloj, nikako ne idim. To je upravo posljedica onih naših griha koje smo mi donijeli, doprinijeli ili mi na neki način učestvovali sa njima kod našeg odnosa u našem vraku, u našoj, našoj ishrani i tako dalje. Onda nemojte očekivati da se naše dove primaju ako šejtan ubacuje hranu unutra i Allah prima samo dovu kako navodi ima muslim svome sahihu kako onaj digao ruke razbarušene kose, čovjek onako skromni i digao ruke kaže ja Rabbi ja Rabbi. Pa mu kaže onaj poslanik alejselam kaže kako će mu biti dova primljena a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram. Pelo tome Ako uneseš halal hranu ili halal piće na haram način, postaje haram. Prema tome, nemoj očekivati onda neki hajr u svome životu i u svome zdravlju i oto da je veliki broj i svega onog ostalog što dolazi, a mi nismo često ni svjesni toga da to dođe ne samo putem, nečega drugog putem, ne higijene ili putem nečuvanja ali putem ona neke naše posebne nesvjesni, nego to najčešće dolazi putem ubacivanja koga naravno također šeitan prosteđuje. S druge strane opet poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada kaže šeitan i ono kada zijevamo i stavimo ruku na usta stavite jer kada šeitan ulazi Ne samo šeitan, je samo šejtan to jest simbol šejtani je simbol personifikacija svakog zla on je simbol personifikacija bakterija bacila i svega onoga što ne valja. Iako odzijevamo, nestavljamo ruku na usta ili neku vrstu haljinčeta, normalno da će ući prašine, da će ući bakterija i da ćemo sutra na neki način možda stragati, zdravstveno stragati i otuda poslanik, ali i selam, nije to mogao objašnjavati naučno jer ga ljudi nisu ne razumjeli. Iako mu Allah spusti određenu informaciju koju on mogao da ima kao poslanik, nisu ga mogli beduini ni arapi u to vrijeme razumijeti. Zato je govorio sve u A brojne stvari, vidite, nastaju u stvari zbog nehigijene, zbog raznih bakterija, zbog raznih ovaj virusa koji napadaju sa svih strana, kako god imamo. One viruse duhovnog karaktera, imamo i ove viruse fizičkog karaktera. I sve što je poslanik Ali Isalam rekao, sasvim drugačije ide. Vi, vi znate, Te medicina otkriva brojne stvari i nije medicina otkriva ni, ni ni blizu ono što će sutra otkriti i zato poslanik Ali Isalam nije bio medicinski stručnjak, nego je samo govorio onome što dobro, jedite sa tri prsta desne ruke, dakle, i preferirao je jedenje sa, sa rukama, razumijete, i to desnom rukom i pomogućnosti mogućnosti pomagala koje mi koristimo, jer često ta pomagala to vidimo i dan, danas, evo, kad stavite onu običnu, onaj, žlicu tamo u čašu kažu čajada, da na neki način opsidira, da, ima, da imamo neke probleme. Tek nauka danas to dokazuje, ali naši prsti su onaj najbolji, jer su oni prirodni, idu ka prirodnim ustima i danas medicina dokazuje da daleko bolje liječe, recimo, žlijezde, onaj ove koje luče hranu, daleko bolje luče hranu koju uzimamo sa desnom rukom i stavljamo u usta, lijevom, sasvim drugačiji, to će tek nauka da dokaže. To se još rašplanjivati vremenom, jer je nauka ta koja pomalo pristiže. Nauka je, naravno, ljudi u nauci dostižu samo naliko koliko im je Allah odredio, Allah zna sve i zato je preko svoga poslanika i miljenika a.s. pokazao nama šta treba da radimo i sve ono što nama treba, tačno je dostavio, onoliko koliko nam treba. Jedna a, poslanika a.s. najbolje zna, to jest njegov gospodar koji ga je poslao i zato nam je tačno dao onoliko koliko nam treba. U ajetima je rečeno ono što je način, ono što nam treba. Poslanika a.s. je kroz svoj sunnet objasnio ono što je univerzalno, što se ne mijenja. I ono što se ne mijenja, ne možemo nimi mijenjati. Imaju stvari koje se mogu mijenjati, kao što znamo, ali to je poslanik Al-Islam opet kazao samo određenim ljudima, određenim prilikama i određenim na određenim lokacijama, i dakle te stvari mogu da se mijenjaju. Zato ljudi moraju znati šta je promjenljivo, a šta nije promjenljivo. Da ne bude lupetanja, kao što imate kod brojnih čak i profesora islamski nauka koji počnu da lupetaju kako žena ne treba biti pokrivena, kako to nema u Kur'anu i Sunnetu Pa to djece u Mentebu znaju, razumijete? Tako da ono od računa doista šta je šarijat? Šta je šarijat, šta je Allahova vjera? To nije naša babovina pa da je mi prodajemo besjenje. To nije neka vizija, filozofije pa da je mi onako određujemo kako mi hoćemo. To je Allahova vjera. Allahova vjera je Allahov dar. Allahova vjera je život. Allahova vjera je njegov ustav. Allahova vjera je zakon. Allahova vjera je pravilo. Allahova vjera je... Sunnetullah, la tebdile fi sunnetullah, fi khoukullah. Nema promjene Allahovom sunetu, njegovom zakonu. Nema promjene u Allahovim dalaj. I kad Allah dađe, onda nemaš pravo ti da se kvartaš u to što je Allah odredio, on je odredio onaj najbolje nas zna. On nas zna bolje nego mi sami sebe. Jer čovjek, kako kaže na američki jedan pisac, čovjek nepoznanica, čovjek se kiga tako. Čitali ste vjerovatno. Čovjek nepoznanica. Čovjek sam sebe ne zna. Evo vidite, kad govorimo sada lijepo, ja mogu da, da se nasmijem, da se vi nasmijete, a nakon toga da kažem neku ružnu riječ prema jednom od vas, ovo ovaj da vrisne, da meni odvrati pet puta gore nego što sam ja njemu kazao, ili nije planirao da vrisne, nije planirao da skoči, da izlati. ali će on da, da skoči, jer nije on planirao to, znači on sam sebe ne zna, on sam sebe ne zna, kao što imate, vidjeli ste ljudi koliko puta, I zazove ga nekoj, on trenu oka, skoči i udari čovjeka, napravi belaj. Neki su ratavi početi upravo zbog tih stvari. Srčba je, kao kaže poslanik, ali i salam nastala od vatre. I vatra se gasi i sa vodom. Ona je nastala i šeitan je posjećaj, a šeitan je nastala od vatre. Pa kaže, ali i salam, čim budete srditi odma, dajte malo vodom se ili abdestite, ili se okupajte, ili se umite da bi na neki način zaustavili, jel tako i minimizirali, neutralizirali, Tu vatru koja su pojavila, pojadla, njun šejtan organizirao, šejtan nastaje od vatre, a vatra se gasi vodom. I to je poslanik alejhiselam preporučio. U tom momentu kada mi reagiramo, mi ni sami sebe ne znamo. Pose svi kažemo, vidjeli ste. Uradiš nešto u afektu i onda kažeš nisam tako mislio. Izletelo mi. E zato dakle vjernik vodi računa o tome i Allah vodi računa o tome njegov poslanik alejhiselam. I zato ne me dao svoju pustu, vidite, ovo što je kršćanka rekla, sve se zna i čak kad uđeš ti U toalet znaš se kako trebaš ući, kojom mnogo ulaziš, kojom mnogo izlaziš i šta proučiš prilikom ulaska, odnosno prije nego što uđeš u toalet, šta učiš nakon to završiš svoje, je tako, stanje u toaletu. Jer toalet ima svoje zakonitosti. To je druga teritorija. U njoj vladaju često toaletima kao što znate čini i šejtan. I tu su najviše skuplje. Oni su oni mjestima gdje se izbacuju nečisti. I to je poznato. I preko poslanikovi, ale i salam, jer dostojni hadisa, dakle, oni se tu nalaze, tu se skupljaju. Upravo gdje su te, onaj e, kako bi rekao, šupljine, gdje su vece, šovlje, on se tu nalaze i tu borave. Ukoliko čovjek ode bez bismile, ode bez dove, koji je poslanik, ale i salam, preporučio da čovjek koji ulazi u toalet to prouči, on prakšno ulazi na tuđu teritoriju. I ukoliko ne bude to proučio, on u stvari ulazi bez pasoša, ulazi bez Dokumenata i normalno kad ga strefi džin onda posle ganjaju hođe da im nešto prouči el tako. A zašto? Zato što je ušao u tuđu teritoriju bez određeni, el tako onaj dozvola koje ide čim čovjek prouči, šejtan bježi. Vi znate kako poslanik Ali selam kaže, kada musliman prouči bismil, kada prouči tekbir, kada prouči dakle nešto iz Kur'ana, šejtan bježi i čak se u jednom hadisu navodi toliko bježi kada čovjek prouči bismil, toliko bježi da kaže ispušta vjetrove od zora koliko bježi šeitan pred tim riječima. Tako isto kad dolaziš na tu teritoriju, kada proučiš, sva sve drugačije stvari idu. Kad se vratiš, onda zahvaleš alhamdulillah illazi, elzebeanni imaju zini. Vala Allahu, koji me oslobodio, očistio od onoga što bi moglo da mi je zijeti, da mi smeta i da mi bude problem. Sa će neko reći, pa šta je to, čuj. Odeš u toalet i završiš i vratiš se. A Boga mi šta misliš? Da ne može čovjek da izađe. To jest, da ne može da obavi malu fiziološku potrebu ili ne do veliku fiziološku potrebu. Šta mu bilo? Vi znate da je Harun Rešin jedne prilike se razbolio i upravo to je imao. Nije mogao da obavi malu fiziološku potrebu. I onda su došli svi ljekari u njegovom hilafetu i liječili ga. Nikoga nije mogao da izliječi. Nikon. Bio je jedan behul koji je poznat kao dvorska budala. To je u stvari bio jedan daja koji je da uspravodio. Ali vi znate u svakom vremenu i zemanu prave daje su ismijavani, izigravani, nisu stavljani na pravo mjesto. Imate i dan danas daje koji nisu vrednovani kako treba, a ni od društvene pa čak i od naše zajednice vjerske nisu vrednovani zato što smetaju nekome jer ljudi ne vole da se upozoravaju, ljudi ne vole da se kritikuju. ljudi ne vole da mu kaže da neke stvari nisu u redu. Svi mi hoćemo samo da nam se pljehćaju. I da nam se ono gladin izlako. E to je u nas glavni zakon i to je ade u svim, evo pogledajte zemljama svijeta, svejedno je, ha, bila islamska vlasta, ne islamska, svi vole da im samo plješe i da kaže a ferim tako je i kad nije tako, da mu da je ferim tako je. A da je, kao što znate, oni moraju uvijek da reagiraju na ove negativne neke pojave i on mora da kaže ono što, što od njega Allah traži. E tako je ovaj Behlul bio i onda su ga neki proglasili Dvorskom ludom i dvorskom budalom. Međutim, kada su svi izredali se ljekari u njegovom carstvu i hlafetu i nisu mogli da ga kutarišu te bolesti, onda Behlul vidi gdje je tu, šta je tu, i onda kaže Behlul, ali on pred svim dvorjanima, kaže Halifa, ako dopustiš, ja bi te sa Allahovom pomoći izliječio. Vjeć će budala izliječit dvorska, razumijete, sad svi ono, Blehnu, nije ljekar, nije hirurg, nije ništa. I sad se začude i kažu, ali je kod nas vi znate, kad ono čovjek zapne, ne može da mu pomogne ljekar, ne može fendija, onda ciganka kaže da ti ja nešto ogledam, bit će ti bolje. Ali ciganki pruži ruku da mu ogleda, kada je ono, znaš, ugrožen hud, onda se hvata za slamku, makar i ona što ogleda, vele, može mu nešto potretiti, pa se čuje malo pouzda. E tako je ovdje, vele, Hajde, kad se svi zredali, nema kut, ne možemo biti gore, daj nek proba. I onda je on uzeo ruke i digo Allahom ruke i kaže, Arabi, svojim rišima kaže, Arabi, ovo je tvoj rod, ti ako hoćeš, nekako utariš, ako nećeš. Dakle, to je samo iskrena iskren tova nema tu posebne forme ni formule, kako od nas to hoće, neke dove tamo čopaju, ganjaju nurdove, ove neke dove, pusti bolan to, uzmi dobo vola pala te razumije samo se njemu iskreno vratila džaba je tebi nur dova i neka ne znam čija dova kosmoska dova gore ako pa ti ne osjećaš tu dovu nego na kop učiš allahumma rabbi pa nešto grabi pa slatbi grabi ono nešto a nije to samo nego treba da kad se prouči tova razumijete da ona djeluje a ona djeluje kad je iskreno iz srca ono hakane jel tako ona je proizvedena unutra u srcu i tako dalje i onda je on onako srčano divo pošto je bio iskren on je zamolio allah ja rabbi ti njega kotariš je u ovaj rob ako će on pomoći Islama Muslimane, ako će sutra, i on zamoli Allaha anako u sebi. I stvarno Allah da ne kutarše se halifa toga. Nakon nekog dana halifa može da obavlja sve kao i ostali insani i on sad sabire, sabire svoje dvorjane i kaže, evo ja sam obećao, a, onaj, da, ali to je prije toga bilo. Prije njegov što ga izliječio, njemu je ovaj, Behluh rekao, slušaj halifa, ja ću se s Allahom pomoći izdječiti, ali pod jednim uvjetom. Halifa ga pita koji je uvjet? kaže da mi predaš carstvo kada te izlječi. Oni imaju nesnosne bolove. Toko nije imao tu vrstu bolova i tu vrstu problema, oni ne zna to. Oni koji su imali, znaju oni koji su imali bol oka, znaju kako boli oko. tako svaka bolest je posebna, je vrlo neugodna i nezgodna. A ova kaže da je posebna, ona je neugodna kad čovjek ne može izaći da uprostite na polje, to jest ne može obaviti malu fiziološku potrebu. Kažu da su to strašni bolovi, ali fa je dugo bolovao. I onda je rekao ko evo ti i vlast sveti ti dajem, i svoju stolicu i prijestolje. I tek je onda Behlulu pručio dobu i Allah je dao stvarno da je halifa bio s Allahom pomoći izliječen. I onda dolazi sad halifa i kaže, evo ljudi moji, ja sam obećao Behlulu predat vlast kada on mene izliječio. On je s Allahom pomoći mene izliječio i ja ne želim da upovrnem ono što sam već kazao i predajemo mu vlast. Evo kad je Behlule bujnom, ti na ovu hilafetsku stolicu i fotelju. A njemu Behlul kaže, e, moj halifa, a to je opet vidiš davetsko djelovanje, e, moj halifa, svi suvorjani prisutni, e, moj halifa, kad je ova vlast i hilafet i ova tvoja stolica i ova zlatna fotelja, vrijedna jednog, da oprostite, mokrenja, eto vraćam ti je nazad, kaže. I nije mu ti je uzeti ni vlast, ni, ni stolicu eto šta je vlast i ovi naši vladari, ovi glavnoje, misle da je u čast uteme nešto, samo da im Allah dadne da ne mogu obaviti malu fiziološku potrebu. Sve bi oni dali, i Ameriku i Rusiju i Bosnu i Hercegovinu, sve bi oni prodali i dali za lijek. Pogledajte, kad Allah uzme samo jednu malu blagodat, šta biva? Šta biva? E sad, ovo sam samo napravio ugod Da krenemo ovu temu koju smo već naslovili, a to je ljubav prema Allahu, njegovom poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. Ovo samo hoću da kažem nekoliko stvari, nekoliko elemenata, koji su toliko, vidite, vrijedni. To su najobišnije stvari, male stvari koje nekada čovjek ne primjećuje, ali one su toliko bitne, tije blagodati koje Allah daje. I sad pogledajte, kad nam neko drugi daje nešto, koliko ga zavolimo. A šta mislite koliko Allah daje? Kad Allah daje, ne pita ni tebe, ni meni, ni smaji. Kad Allah daje. Kad daje, da Pogledaj samo oči, pogledaj vi pogledaj slu, pogledaj noge, pogledaj ruke. Ja govorim, uopće ne mislim kako će ruke, stavite one, same blataraju, pogledaj ti. kako je to Allah dao. Ma to je isto ono, znaš na dugme, sve ide, pogledaj. Ci govoriše uopće, ne znamo i se okrenutamo i lovamo, to onako ide, mahinamo. Kad bi sada ustalo mogao da uvoda, ne mislim, da li ću nogu podići 5 centi, 7 centi, 8 centi. Ako podiže manje, ne bih su zapet, ako više, ona odlati u nebesa. Ne znaš, pa sumiješ, a vidiš ti normalno, kad ideš po čačijom, jes vidio kako uvodaš normalno. Ideš sasvim normalno, ne misliš, što misliš kad bih stalno aha, sad ću desnu, pa ću spustiti, aha, onda idem lijevu pa tim se zbunio bola po udariju doko goda u çaršiji tamo. Razumijete? Tako da pomgle kako Allah dao samo na jedan da imaš da ne misliš kačeš pobodići desnom kada lijevu, samo nam je Allah odredio kad krenemo da idemo desnom nogom, kada izlazimo iz kućice lijevo, mnogo ulazimo u kuću u džanu desnom nogom. Imaju ti ta neka pravila jer jer ona imaju svoje zašto. Ništa Allah nije odredio, niti rasporedio, niti poslanik ali selam naredio, niti zabranio da to nije ima svoje zašto. Dakle, to je za našu korist, to je samo za nas. Sve što je urađeno, urađeno zbog nas, nije zbog nečega drugog. Nije nam Allah zabranio muškarce zlato da nosimo zato što nas mrzi muškarce, a žene voli. Ne, on podjednako voli svoje robove, kao što znate. I voli one koji njega vole, posebno. Nama je zabranio zato što se, evo vidite, i dan medicina danas dokazuje da najveći broj prostate kod muškaraca, zahvaljujući upravo zlatnom, prstenju ili zlatom nakitu koji nose, zadobijaju. A šta će tek nauka otvrditi u budućnosti, Allah jedini zna. Zatim ženama je dozvolio, videli ste, sviml, nama je zabranio umškarcima sviml. Ako će reći što nam je zabranio, pa zabranio zato što nama smeta. Vidite ćete na kraju kad dođe na sudnji dan, ako medicina ne dokaže. Ni džeba poslanik ali islam, rekao iful liha wa qassu shawarib. Puštajte brade, a skraćujte brkove. ženama nije naredio da puštaju braderim prirodno, Allah ni nijeo. Ona žena kod koje je pošla da raste malo brade, neke dlake ili brkovi treba to da čupa da splanja. Da neutralizira. A muškarac po pravilu, po sunnetu, treba da pusti vraću. Zašto? Pa vidjet ćete. Mi to karimo sunnetu. Ma nema ništa nakon, blan, islam. Vidjet na kraju da će vjecina dokazat da, da, da, da, da ima ta neka zaštita, da li od raka, da li od, od nekog smaka. Mi to ne znamo. Samo vidjet da je to, da ima svoj razlog. Nije to čak Allah propisao i da u muškarcima da raste rada, a da ženama ne rasta. Razumijete? Tako da ima sve svoje. I zato samo ti slijediš poslanika, ali islam. Ja sam bio evo u Njemačkoj prije dvije godine kad sam bio za Ramazan. U Kaselu sam došao jedan džemak. Tamo imam jedan vrlo fin momak, pošten v koji je izvršio radskom svijetu, uči Kur'an, baš kao i stvarno jedan izuzetno iskren momak. I ja sam bio kod njega više puta na predavanjima u toku Ramazana, nekoliko Ramazana sam prolazio, imao predavanje kod njega, momak sportista sa svojim džamatljima, mlađim igra, stalno futbal i druge neke aktivnosti sportske ima, kada sam ja došao prošli put, kod njega kaže, doktore, ja sam bio se razbolio, umal nisam umro, pa šta ti je bilo, mlad momak? On imao 23 djece, svesto mala dječica, ali on je mlad, ono dobro, od prilike možda do 30 godina svega imao. 27, možda 27, 8 godina, tu je negdje. I ja njemu kažem onaj, pa šta je bilo, kaže, imao neku vrstu raka tamo oko krvi, oko nečega, tako je bilo. tomu mu, on prnašli, uhatlo ga, u prsima ga steglo i on je jednostavno onaj osjetio da ga boli nakon jedne utakmice, boli ga prsam i ono gdje prijavi se Rikardo, mol, vidi, da snimi nešto, kad su oni tamo, ovaj, ima jedan iz pljevalja Bošnja, koji je tamo ljekar u tom gradu Kaselu, on ga je prvi pregledao i analize napravio, ustanovio da je to neka opasna bolest. Ali nije mogao, vjerujo, on sam dovede onoga švabu, najboljeg ljekara iz tog grada, kada je, daj, molim te, i ove analize napravi. I ovaj švabo napravi analize, ustanovi da je u istinu, kaže, ti nisi mogao uopće na nogama doći o ovaj bolest, jer ti ideš u smrt. To je malo ko ostane živ nakon ovoga, kada je pogledao analiza krvi onoga što je bilo. I kaže mu za 21 dan moram te pripremiti za operaciju, odma moraš na operaciju, da 21 dan samo da pripremimo onaj te za operaciju i ti ideš na operaciju, moraš operisati. Ali ako pristaneš da se operišeš, imaš 25% samo mogućnost da preživiš. Samo to ti dajemo šanse, 25%. Znači za 25% ćeš ti podleći. Samo 25%. Ako ne prihvatiš što umri će 100%. I on kaže, opet 25% ima nekamu guzan, razumijete. Ima djecu i on se složi. Nije problem, kad je tako, onaj ustanovljeno, prihvata. I on je prihvatio. Međutim, on kao vjernik je odmah došao i skontač, čekaj. Kako je to Allah dao, vidiš, tvoje djece treba ostaviti. Ja idem mlad, tamo. Nije problem, Allah što mi je dao, dao je i ja se oslovio na Allah Ali k'on tam čekaju, oni su mi da pripremam nešto neke lijekove da troši i nešto da se pripremi. Zato što bi ja to trošio, kaže, kada je nama poslanik rekao ono što treba. Pa ja vjerujem više poslaniku nego što vjerujem drugima. I fino kaže, aha, poslanik preporučio med i ja uzmem ilu meda i donesem. Poslanik preporučio habbetu sevda čurkotovo ulje. Piluje pođo ja nešna čurku to ulje i to izmiješam, mijeđ čurku to ulje i onda ujutru, naveče i za svakog obroka ja to. I vjerujem da je Alaih selam istinu rekao je čurku to ona kao znate čurku ti je za njega poslanik Alaih rekao da je lijek za svaku svaku bolest. I on kaže ovo je bolest, poslanik Alaih rekao da je on lijek i ja vjerujem poslanik Alaih selam da troši. Naveče najacu dolazi mi jedan Arab koji inače dolazi tu na Vaktove i on se njemu obrati i tako mu kaže da je Neku bolest zaradio, kaže on onaj jesi upotrebljavao, kaže onaj, ovaj kist, kaže ne mi ni šta je to, kaže to je poslanik, ali je sam vam poporučio, sedam bolesti, kaže nikad čuo, zato nisam, na to u Buhari i radi drugim zbirkama spomenuto, ima kod muslima baš kad sam prevodio, previo sam i taj hadis, sedam bolesti, kaže pa neoznam a to ima ima samo u Siriji i to je takozvani bijeli taj kostile, kist, a u indijski, taj indijski kaže poslanika, ali se nam crnih, kaže I ovaj kaže, kak ću ja dojde do indijskog, pa kaže, ja bio kod vrata neki dana, vratio se iz Indije, ima kilo i po donio. Vidite kad Allah vas je. I darne njemu ja sam kaže, ali to se čuje, to za zaudara, to je ružan miris, to je ružan ukus. Ali ja sam njega stavio sad u med i onaj čurku to ulje i to sve umiješio jednu posudu i svaku noj, svaki dan, koliko god mogu ja sam to trošio. Nakon 21, ali sam vjerovo, Na istine ono što je poslanik Alisa vam rekao. Dolazim ja na pregled i prvo vam pregleda našao na bošnjak ljekar koji je njegov ljekar iz Pljevalja. Pregleda ga i nikakvog traga bolesti nema. A ste trebao na operaciju u podnožu i samo 25% može preživjeti. Sad, nakon 21 dan, ni traga od bolesti. Pozove šlabu, kaže da nisam ja to radio, ne vjeruju. Pozove i njega. I taj šlabu dođe na najbolje ljekar i on napravi analizu. I kaže da mi nismo to radili, tu analizu, mi bi vjerovali da ti nama lažeš. Ovako su oni mjerili, oni ispitivali, oni analizirali i ponovo ustanovili da mu je stvarno odšla bolest. I svaka tri mjeseca, kaže, ćeš na pregled, evo on troši i to. Kaže mi, bio nakon tri mjeseca, nalazi svi u redu, nakon tri mjeseca još i do toga, na šest mjeseci, baš kad sam ja ti dana bio, on je već bio ponovo na pregledu i kaže, nikakvog traga od bolesti nema. E, naš Allah, vidite. Ovo je naš poslanik, salva Allahu alaihu pa onaj ko ne vjeri poslaniku, neće mu ni djelovati, znate, dobro? Onaj ko ne vjeri Allah, neće mu ni djelovati. A onaj ko vjeri Allah, Allah je taj koji liječi. Nisu ljudi. Allah je taj koji liječi i koji bolest priječi. Onaj ko vjeri poslaniku, alaih sallam, znači da ima poverenje u njega. E, zato kažem, na temelju svi ovi blagodati koje nam Allah daje, onda kakva tek ljubav treba da se ukaže, pokaže i manifestira prema našemu gospodaru i prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ljudi, kada nam nešto davno malo vidjeli ste, mi im zahvalimo. Koliko ljudi prolazi ne zahvaljuje svome gospodaru koji nam davaju vid i sluhu i noge i ruke i unutrašnje organe i dao nam da možemo da hodamo svijeto, vidite, da studiramo, da radimo, da gradimo, da odlazimo, da dišemo, da pišemo, A pa nema, ta ne radimo ljudi moji. A niko nam to nije od, dao ni od babije, ni od mami, oti babo dao noge i ruke. Kad neko kaže pa to je babo, koji babo, molim. Ba? Koji babo, pa nije bilo babe kod isale, sa mama pa bio. Koji babo, koja mama? Pa kod je rad mali selama, ni od sad ni mame. Pa je, pa je bilo jada mali selama. Razumite? Pa kažu babo i mama jeste. Babo i mama mogu se sastajati 1000 godina, ako Allah odredi nema djece nema, džabra se ne sastaje. To tako džaba. Svaknu noć kukuću jednom drugom, ali nigde djece nema. Kojme Allah odredio da nema djece? Votovo, šta ćete onda, razumijete? Dakle, ko je djecu? Pa Allah daje. Ko je naše ove lijepe organe i oči i uši i sve ostalo? Pa Allah daje. E koja bi sad tu trebala ljubav da se razvije prema našem gospodaru i prema poslaniku ali islam, koji se žrtuvali da sve donesu nama i urad. Vi znate da Mohamed Iqbal spominje u jednoj svojoj knjizi ono, obnova vjerske misli u islamu, spomni jednog učenjaka koji je, kaže, onaj kada je čitao o miražu poslanika Mohameda sallallahu alayhu sallam, vi znate da on u jednom času noći da ga Allah onaj, sa gorakom preveo do Jerusalema od atle do sidretul multaha i do najveći nebeskih visina i dženneta, džehennema, sve vidio tu noć i vratio se ponovo u postelju prije nego što je ona ohladila. To je burak daleko bolje sredstvo negovi leteji Tanjiri Sahani koje proizvode Amerikanci, Rusija ostala raja, razumijete? On je davno stigo kakav Juri Gagarin, dok se jurio gore poslanik, ale i salam, prije 14-stoljeća, odšao gore, odao po svemiru i premašio nije ovi, tek na mjeseca malo nešto, gol nir-bransok, i oni ganjali, po mjesecu nešto, kajbi, ale i salam, tu paučilo gore, sve poskido, prolazeći, razumijete, na miradži, odšao i vratio se pomagalo Osgo, bez nikakvej pomaga kala imat vidjeli ste da bi stigli gore mora po tore hoće ulspjet neki da će se prikači totkači vidjeli ste to je to je čistosti belaj a ovdje poslanik alejhiselam boraku lije počeo obavio je primsa dakle postelja ohladila on se je vratio nazad i onda je ispričao ljudima šta je vidio šta je doživio i tako dalje pa kaže ovaj učenjak kako navodi Mohamed Iqbal, kaže on je rekao Mohamede, da sam ja bio na tvojem mjestu tako mi Allaha i se otso u dženneto ne to ne dženneti probevo ga Allah kroz dženneto i džibril ejmi pa je vidio džennet vidio njegove ljepote vidio džennem zravote ali u su džennet razumijete i vidio tu ljepotu džennetsku i te perilo je džennetske onda kaže njemu taj učenjak da sam ja Mohamed, Muhammed ejio na tom mjestu tako mi Allaha nikome iščero ne bi džennet ja kaljušao njega više ne bi izašao razumijete ali te Muhammed dali selam ni momenta se nije umišljao da u tu ljepoti ostane pa što upravo nas da nama ukaže na put, da nam pokaže kako treba da radimo, kako treba da se spasimo, najlakše je sebe spasti, jer zato su daje ljudi koji spašavaju druge, a ne samo sebe. I vi znate da je uh, poslanik Ali Isallam Nebeo u jednom edu, jer hadisu, da je Allah naredio dan grad da unište i da ga fino travne sa zemljom i da pobiju svojstavno uništvo u tom gradu. Kad su došli ona dva meleka i htjeli to izvršiti, naišli su na dojicu ljudi koji su bili izmarredni dobrog ahlaka fini ljudi, hairli insani, pobožni, bogobojazni, ujibadnicu stalno i što mi kažeo nisu imali herca ni srca da unište taj grad i polomega sa zemljom. I vrati za Allah i kažu ja, ja rabbi, mi nismo mogli ovaj grad srušiti na ovu dvojicu ljudi. To su bili, kaže, bogobojazni, fini, a insani i tako dalje. Njihovo amelu, dakle, rad njihovo, njihovo djelovanje bilo kao amelu ne bi kao da su poslanici. Tako su bogobojazni. A Allah kaže, prvo njih uništi, jer su oni znali, ali nisu drugom znanje dali. Oni su vjerovali, sami sebe spašavali, ali nisu druge spasili. Zato mi ne možemo biti sebični. Nema samo džamija i samo tekija, i nema samo tespi, i nema samo drž se u džamiji i samo na file. Njegovo, najbolja na fila i fard je prenijeti drugima. Čim nešto sadnaš, prenijesi drugima. I nema smisla da ti znaš nešto i znaš da ćeš džennet i ti se držiš samo dženneta, ovih ostalih neki idu po džennemu, da tebe dviga. E to je, to je naravno škrtoz, kao kad bi ja sad ovdje... Imao ovi momci da smo ih pripremili, recimo tepsiju dobri baklava iz najljubrih srne, recimo ovdje u Sarajevo, da smo ih donijeli ovdje, ja vama govorim, sad jednu baklavu ono maknem i onda kažem, maša Allah što je lijepa. Pa opet ja nastavi s vama i vi gledate ono fino, sve blizu imali sve donjata, ne more ovako ni baklavu sebi obezvijeta, ja opet i drugu, pa malo je fino, klapnem i onda kažem, maša Allah što je lijepa. Pa opet ja s vama govorim, fino je o Islamom pričam, pa opet i treću, čako čitavu teps Lije bi rekli, kakvo ste nam ovo debila iz Encije doveli ovdje, ovoga, skrticu, pogledaj njega, kako maklja ove baklade, nikom ne daje, pogledaj ti njega. Lije bi niko to uzeo i uvažio, jel' tako? A vidite, kod nas ljudi, on je pobožan i on je svoju pobožnost skrio i lijepo je skriti, ne treba ići sad svoju pobožnost. Ali moraš prenijeti ono što je lijepo drugima. Jer ako nešto lijepo ti iznosiš, evo, vi, znate ovi monci, raja znaju dobro, ako nađe lijepo djevojko, vidjeli ste. A njimu je čas prošijetat baš čašijom sa lijepom djevojko. Ja svi kažu, vidi, vidi, vidi što je našao lijepo djevojko. Aha. A kad je ružna i turna sve je skrivaš negdje po čuškojima. Ne, ne vidim. A ono što je lijepo ti iznosiš, jel tako? Prema tome, ona, kada je prvi put kupio, nije bilo puno satova, oni vekari. Pa da ne bi svijet nosao vekere u džepovima, nego su ovi satovi tek kasnije se počeli proizvoditi i ona je dobio neki dobar sat, ono koji ja u Australiji sam dobio ovaj, e ona je dobio <laughs> dobar sat. i onda on kada je malo malo razgovara, sa njim oni nemaju satovi drugi, a malo malo razgovara, kada je koliko je na sati, pa ono mazne rukom, ovako kresne i pogleda na sat, pa opet malo razgovara, kada je na izakad koliko je sati, pa opet pogleda na sat, kada drugi nemaju sat, a on stano pokazuje, dakle ono što ti vrijedi, što smatra da je lijepo, što bi se ponosio pred drugima, ti to ističeš. A vjera, zar biti ništa ljepše od naše vjere? Zar može ništa biti ljepše, vjernostojnije, vrednije, dragocenije, nego što je to Allahov din koji je fin, ko je Allah spustio na ovu zemlju da nas spasi, da nas sačuva ovi bedastoća dunjalučki i ovi debila koji vodaju i koji vjeru zatiru, da nas sačuva od džehennema džehennemske patnje i vatre, da nas sačuva od kaburskoga zaba, a to je jedino u stanju učiniti Allahova vjera. Ona je najbolji zaštitni mehanizam koji nas čuva. E to kad namo, onda ćemo to naravno što je moguće više prenositi drugima. Kad znamo da je Allah to sve nama dao, onda možete misliti koja bi ljubav trebala biti prema Allahu pokazana. Ako sredite nekada ja da sam bio student pa prolazio vozom iz Dobaja ovdje za Sarajevo, vjerujte, često ljudi su ono pušili, dozvoljno je bilo tada u vozu pušiti, i oni puše, ovaj mu samo pripali cigaru, ovaj će cigaru da pripali, nema nema šibice, ovaj uzme šibicu pa on potpali, zamisli, potpali mu cigaru, zapali mu cigaru, šta znači? Trujega. Cigaru mu zapalio, nije mu ništa hajra učinio, nemo čak cigaru zapalio, cigara mu šteti i to je danas naučno dokazano, a svi su znali i prije nego što je nauka ostanovila da to smrdi, da zaudara, da nije dobro da Katrana napravi u sebi što bi rekao naš profesor dr. Rahmetli Ahmed Smajlović, kad je toliko Katrana popuše onaj blošnjaci da mogu sve asfaltirati pute u Bosni i Hercegovini za godu dana. Toliko katrana nese u sebe. A toliko popio alkohola kaže koliko je, ne znam, 20 jezer 25 kilometara, onaj dugo, kilometar široko i ne znam koliko kaže metara duboko. Toliko alkohola se pilo u to vrijeme po nekim statističkim podacima. Ali vidite, koliko katrana čovjeku nese u sebe. I sada ti i njemu, onaj katran proizvodiš u njegovu organizmu i štetiš mi njegovu organizmu i on mi da kaže Potencijalni ubico, ti njega, ti mene ubijaš! A u njemu kaže kad mu ovaj pripali cigaru, hvala lijepo, hvala lijepo! Zamisli, ono se fino još nakloni, zamisli kako lijepo se nakloni, kakav osmije pukne ha, usta, od uha do uha, ono razvali lijepo, hvala lijepo! A vidiš, Allah ti darne sve ove blagodati, kamo, kamo zahvala, kamo njemu, alhamdulillah! To ono Allah traži od nas, ne traži da mu ratiš ono što ti on davo, ne traži da mu platiš, Samo traži da jedan osmije onaj srca, samo jedan uzda iz srca, samo jedna doba iz srca, samo jedan zahvala Allahu da kažeš Alhamdulillah, šo ću tebi jarabiti. To samo od nas Allah traži, vidite. E kako sada ovu ljubav prema Allahu izgraditi kod sebe? Mi često imamo ljubav prema Dunjaluku, ljubav prema automobilima, ljubav prema onome, ljubav prema ovome. Mi to znamo, ta ljubav postoji. Međutim, ljubav prema Allahu je na neki način, kako bi reku, osnova svih ljubavi. Svaka druga ljubav treba da bude postaknuta i utemiljena na ovoj ljubavi. Sve ostale ljubavi moraju biti proizvedene iz ove ljubavi. Ako je ljubav prema ženi, a nema ljubavi prema Allahu, tu stvarni ljubavi nema. To ćete vidjeti vi, Momci koji uđete u brakove, djevojke koje se sutra udaju. Ako bude samo po pitanju ljubav prema mladiću i mladića prema djevojci, a ne bude stvarne ljubavi prema Allahu Đalešanu, onda ta ljubav neće trajati dugo. Ta ljubav traje onoliko koliko imamo interesa u tebe. Ako je djevojka bila lijepa i fina, e onda i vozila je limuzina, e onda će ti njuno, onako fino držati za početak. Poslije čim prve bore kreću, vesel ljubav smanjuje. A vidite kod vjernika kad on radi Allah uzima kako poslanik alaj salam kaže i taj hadis dobro znate, posebno u omladne, al tako da se žena uzima ili ženi zbog četiri stvari, zbog je l' tako njena ljepota, zato njeno sjajanje, njeno dakle onaj roda i poroda i ona onaj njenog bogatstva i radi vjere, pa kaže poslanika, uzmite ona koju ima vjeru, zadobili ste sve, to jest ruke vam se pozlatle kako koji rivajet navodi. Hoće da se kaže, uzmite nju, jer ona će sve ostalo nadoknuti. Ako ona nema vjere, njena ljepota može da te košta života. A bilo je tako od ljudi, ona je lijepa zavodna, onda ti fino oženiš, onda počnu malo komšije dolaz, malo ono, a onda ti je onda ja se odjesiš, ja komšije ubiješ, onda te, pa ti ja bunu apsanu u zatvor i al onda ti u kapu. Ne pati drugi, razumiješ? Ja ne moraš trpiti da ti žena bude svakakva, el' tako? I tako dalje. Znači uzeo si zbog depote i zato što onaj ostavio nečiji život, to je jedno. A puto sa bogatstva, što do bogatstva traje od punca i ono ti tražiš kad nestane, nestane ni ljubav Ako onda je rensoja uzmješani, familije, i to jednog dana ode. Ne može nito ako ona nema ono osnovno, temeljno, to je vjera. I zato e, sva ljubav koja postoje na ovome svijetu, ona je skopčana, vezana, sintetizirana za ljubav prema Allahu, njegovom poslanikom, Ali Isalam. Zato poslanik, Ali Isalam, kaže, onaj ko hoće da osjeti slasti mana, je li tako? Zalas omen kuni nefihi vržda halavetel imani ili u jednom predaju veđe da bihinne halavete limani, onaj ko želi da osjeti ljepotu i slast imana, onda treba da ispuni tri stvari po ovome hadijsku, ako navodi imam Bukhari i muslim u svojim vjerovostojnim hadijskim zbirkama. E'yekuna Allahu rasulu habbe ilahi minma sivahuma da mu Allah i njegov poslanik ali i salam budu iznad svega. Dakle, da njih voli iznad svega. Više i žene, i od djece, i od ljudi, i od svega na ovome svijetu. Jer onda kad voliš Allah njegovu Resulallaha, sallallahu alaihi ve onda sve dobija svoju pravu puninu i cijelinu. I onda nema nevićina u prirodi. To je isto oko ovo sad što imamo u kosmosu. Što više ljudi su šumu, mi se zarade što više, zato se dolazi do promjena u čitoj atmosferi, do klimatskih promjene, do raznih čudesa koje će sutra rezultirati velikom kontaklizmom, je li tako? A to zato što ljudi ne prate... Taj Allahov zakon, njegov zakon s kojom da dao u prirodi, on prirodi postavio, zato je odredio koliko ima mora, koliko vode, koliko šuma, koliko jezera, koliko rijeka, koliko ptica, koliko pčela, sve ima svoju mjeru, ništa Allah nije uradio bez mjere, razumijete, čim nešto neki baja, pa to je Allah odredio, malo nemoj, znaš, i one imaju svoju svrhu, ta baja, na džaba došlo, što mi zna da nema baja, kako bi se onaj uščula ova zemlja od naših leševa, nego sreće le ove baje, pa pomalo čopaju. Što smo deblji, već i a i stomaka, i vratova, sve njima dražiji, bolam, baje. Očopaju onog debelog svejednog kojeg ono ušao, vidjeli ste. Nama ga spustiš u I da nije toga, bolam, to bi se učula čitava zemlja. Nego Allah je dao i te baje da imaju svoju svrhu. Dakle, sve ima u kosmosu svoju svrhu. Tako i ovde, dakle, poslanik ali kaže, ko želi da osjeti slasti mana, mora da voli Allaha i njegovog poslanika iznad svega. I poslanik ali selam recimo kad kaže da nema pravog vjernika i neće osupti pravu slast imana, jer neće biti potpuni vjernik. Onaj čovjek svedok mu ne budem ja kaže poslanik ali selam. Habbe min zalatihi wa zalidihi li validihi wa waladihi wan nasibain dok mu ja ne budem draži i od njegovog roditelja i od njegovog djeteta i od svih ljudi na svijetu. Pazite, nije to poslanik, ale salam, rekao da on se ističe, da on bude bolji. Nego, upravo zbog toga što ćemo mi ljubavlju prema Allahu i ljubavlju prema poslaniku, salo Allahu, ali u srnem, dobiti posebne počasti, posebne vrednote. Jer, gledajte, nije isto kada vi volite poslanika, ale i salam ne volite. Je nema brićeta, ukoliko ga ne volimo. Nema brićeta, Allah ne daje. Allah daje red poslanika, mnogije stvari je njega odredio da bude taj vođa i da bude lider, ljudima i čitavom umetu i ko bude njega slijedi, zato Allah ne kaže, ko bude mene, onaj pa nego se upravo to spominje. Ne možemo Allaha nekada, mi ne zumjeti, ne, mogu, ne možemo njegove brojne ajete shvatiti dok nije poslanik Ali Isra. došao i pa po nam pojasniju. Zato se i kaže, meni jutije rasule, da kada ta Allah, Allah kaže, ko bude pokoravao se poslaniku, on se pokorio Allahu, tek tada. Dok ne bude pokoravanje poslaniku, nema pokoravanja Allah. Jer je poslanik čovjek, kao i mi, pokazao kako treba da se živi, radi i gradi. Kako čovjek od krve i mesa može da primijeni Allahov koncert i program života na ovom svijetu. Na tome, to je jasno. Mi, mi, mi da smo slijedili meleka, mi bi rekli čovjeka, pa lako je melek čovjek. Niti on ima strasti, niti ima pohote, niti on jede jer trebaju ćevapi za baš čačije, niti mu treba čorba, razumiješ, niti mu treba spavanje, niti mu treba poseban smještajni, neki stambeni problem da riješi, lako je njemu, on može stavno i bagat. Jeste, ali poslanik, ali i selam, nije bio melek, bio čovjek. I zato je Allah poslao čovjeka da pokaže da čovjek od krvi i mesa može da bude stvarno, Jel tako, persona koja će voljeti Allaha i koja će pokazati kako treba da se slijedi Allahova vjera. A tako je i rad, radila prva generacija muslimana. Zato je Allah odredio da ova prva generacija muslimana, koju on proglasio tamo šampijonskom generacijom, koju, koju nikada više nije se pojavila, nije se pojaviti Allaho je mu do sudnjega dana, zato što su svi bili iskreni, svi bili pouznani, svi bili pošteni, svi se trudili, da poslanik alejhiselam slijede koliko mogu i zato Allah za Njega kaže kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi tamurun bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kaže poslanik alejhiselam jel tako vi ste najbolja generacija to se odnosi i kažu mufessiri na prvu generaciju muslimana to jest na sahabe ali kažu na svakog pojedinca u ovim našim generacijama koji posle dolaze ne nemojte zaboraviti jer naš pojedinac koji danas je tu On no, nema uticaja poslanika, ali i selam, kao što je bilo na shabe koji su bili. I zato je njemu danas teže, svakom od nas danas teže. U ovom vremenu, u ovom vaktu, on ovom zemanu, u ovom vakvom okruženju u kome se nalazimo, u ovom milijegu u kome živimo, stvarno je doista teško vjernicima. Ali zato, vidite, mi kad samo sedmi dio toga ispunimo, mi smo već imali, imamo nagradu kao što ima i ta prva generacija muslimana. Pa nemoj da se brukamo da sedam puta slabije radimo, eto. Hajde, ne možemo koni, ko tamo, ne možemo ni duplo, ba u redu. Ne možeš tri puta koni, ko tri put manji, pa dobro, ali možemo valjda sedam puta manje nego oni. I da dogiš istu nagradu kao oni. Što kaže poslanik, ali i salam, u jednom hadijskog birežima Buhari u svome tarihu, i još nekoliko muhadija se među nima, Ahmed ibn i Hanbel, Ibn i Hakim u svojima u Stedreku. kaže poslanik, ali Tuba salam, tu ba reani, bi, Blagovonome koji me vidi i bude vjerovao u mene. Wa tu ba sab'a marratin liman lam yarani wa amana bi. A 7 puta, 7 puta blago onome kome ne bude vidio, a bude vjerovao u mene. I zato poslanik Rasulullah također u hadiskoj bilježi Imam Ahmed kaže, Imam Tirmizi u snome sunenu kaže, vedet tu Kaže, želim, osjećam potrebu i zadovoljstvo da sretnem svoje ihvani, ledine, amenu bi volam je revni. Kaže, osjećam potrebu i zadovoljstvo i biću ću presretan da sretnem svoju braću. Pazite, ono su njegove sahabi, mi nismo sahabi, sahabi su oni koji se druže sa njim, oni se družu od sahabe, oni koji se druže. Nebo kaže, i ihvani, da je nas nazvao braćom, braćom. Na sretnem svoju braću, jedva čekam da sretnem svoju braću koju me nisu vidjeli, a vjerovali ono što sam ja donio. E to smo mi, vidite. I sad pogledajte kakva je njegova ljubav prema nama. Koliko želi da nas sretne sutra na sudnjem danu. kako onda mi tek nećemo prema njemu, čovjeku koga Allah odabrao da bude najodobraniju svi ljudi na Dunjaluku, najodobraniji čovjek koji je ikada hodao ovom zemljom, čovjek koji je išao na miraž i mogao u džernetu da ostane, on se vratio da nas pašava, da sutra na sudnje danu, svi su poslanici šefaat, kako kaže poslanik, ali i salam, na ovome svijetu već ona na neki način ispunili taj bonus i bili šefači za svoj narod, ali je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, ostavio za onaj svijet, kada nam bude najteže, kada oni griješnici među nama, koji su imali velike grehe, kada ne znaju više šta da rade od tih greha, onda će poslanik, ali i salam, da izađe i da kaže, ummeti, ummeti. E vidiš, kad nemaš šanse da da, da, da, da da se izvučeš. Ne, ne, ne, više ne, ne, ne, ne pomaže ti ni, ni, ni, ni porodica, ni, ni, ni brat, ni vojska, ni, ni, ni, ni policija, ni e, bogatstvo koje god si imao, tu ti ne pomaže više, nego onda jedino može poslanika da pomogne i da zamoli Allah da nas vrati na taj pravi put, da nas uopini. I zašto onda ne pokazati svoju zdvarnu ljubav Tvarnu ljubav prema njemu. U jednom drugom hadisu poslanika, ali islam, kaže, najviše će me voljeti oni koji će doći nakon vas, kaže ashabima. Najviše će me oni voljeti. Kad je neki čak od njih bi žrtvovali, dali svoju porodcu i svo bogatstvo, svoj metak, samo da me vidi. Evo vidiš. Dakle, takvi će biti vjernika. I Allah je dao da imamo takvi u svijetu, Ljudi koji se žrtvuju, koji vole svoga poslanika, ali i salam, koji rade na planu da afirmiraju njegovu riječ i ja se nadam da smo svi mi ti koji smo na tom trabu i to su ovi koraci kojima govorimo da pomalo se približavamo poslaniku alaih selam da dođemo kao recimo Abdullah ibn Huzafe seh mi sjećate se, se, malo vratimo u tu prvu generaciju muslimana kako su oni voljeli Allaha i poslanika alaih salam najbolje će ilustrirati ovaj primjer koji se navodi u brojnim dijelima u vrijeme Hadreti Omera koji je bio halifa, on je poslao jednu izvidnicu, jednu vojnu izvidnicu u Vizantiju, na vizantijsku teritoriju, trebalo su nešto da odrade, a ovi su Vizantijci vrebali priliku da uhvate muslimane, jer je vizantijski cr, kršćanin, rekao, Daj uvatim bar jednom Ustimana da vidim čovješ je krvi mesa, od čelika, od čega je on, ba, pa oni, oni rasturaju, šta kad dođe rasturaju one vizantinice, vidio ste aldivni veli tri hiljede vojnika, tam dođe dvjesta hiljada Przijanaca i rasturiju. Kako je moguće? Parzijance, vizantince, ne mogu ljudi da vjeruju. Kažu daj nam uhati da vidimo da malo dodirnemo, jel, od krvi i mesa, od nekih čudesa, drugih, u čega li je? I uvatili su jedne prilike dok su oni klanjali, odmarali, O, okole i vojnici, i oni su bili bez oružja i nisu se no, mogli suprostojiti. Zaista uvati jednu grupu tim muslimanskih vojnika na čelu Sabdullahu sa eminu Huzafu mesehmijem, radijallahu ta'l'anom. I dovedene su pred cara. I ovaj car, vizantijski, kaže pred svim dvorjanima koje je okupio sada, jer on želi da ponizi muslimane, da kaže evo vidite, nisu ni ovo ljudi meleci, nisu oni sad neka posebna snaga, oni su ljudi kao i mi, kad malo zaprijetiš, tisnješ i oni će morat onaj da popusti. A, na, a njemu je bitno da sada na neki način tu i kukavišću koja je imala njegova vojska o strane muslimana, da na neki način sad vrati to povjerenje svoje vojce. I onda uvati ga i sad kaže Abdullah, ko je, kaže ovdje, Emir, kažu Abdullah Emir, Abdullah ibn Huzafe Sehmi radijallahu ta'l'anahu. Kaže dođe ovam, on dođe pred cara i kaže slušaj, Abdullah, ako budeš primio kršćanstvo, ja ću te osloboditi. Tako da neći imat problema. A ovaj njemu Abdullah kaže, tako mi Allaha nikada. Nikada. Kaže, dobro, vidjet ćemo. Sad naredi da se potpali jedan veliki kazan u kome je bilo ulje. I da se vatra naloži, kada je vatra naložena, kada je počelo ulje da cvrči ono da vrije, a vi znate kako je neugodno kad vrije na velikoj vatri ulje, onda je rekao dajte jednog muslimanskog vojnika ubaste u taj kazan. I oni su bacili u taj kazan jednog muslimanskog vojnika koji je bio sa zajedno sa Abdulahom u toj akciji i kako su ga pustili u tu vatru, kaže njegovo tijelo se odvojilo od njegovih kostiju, toliko je toliko je neugodno to ulje koje utvrčalo i koje je bilo, onaj vrija. Kad je to video Abdullah, u njega su suze potekle na oči. Car se obradao i kaže, super, haha, sad se on da primi hršćanstvo. Diješ ti kad malo stisneš, a? I onda, veli, on će to uroditi. I onda pozove ga ponovo i kaže, Abdullahu, hoćeš li sada prijmiti hršćanstvo? Jer on vjerovo vidi da on plače, veli, on je sad se prepao, sad će on da primi hršćanstvo. Hoće li sad prijmiti hršćanstvo? Kaže, Abdullah je tada kategorički rekao kategoričnije i jače, energičnije nego ranije. Tako mi je Allah nikada. Pa, kaže, što si onda zaplakao? Što si zaplakao onda? A on njemu kaže, slušaj, care, nisam ja zaplakao što se bojim ovog tvoga kazana i ovoga ulja i ove vatre. Pa, kaže, čega su nam zaplakao? Pa, ja sam zaplakao što mi Allah nije dao toliko duša i života Pa kada me ti spustiš sad u ovaj kazan ovdje kao mog prijatelja koga si, sa kojim si uradio, kada spustiš u ovaj kazan i duša mi izađe da ja ponovo mogu tu dušu dati za Allah njegovog Resulullaha. Da mi je dao toliko života, toliko duša koliko ima dlaka na bradi, na kosi i na ostalim dijelovima tijela. Za to sam zaplakao. Samo što mi nije Allah toliko dao duša, pa da ja mogu sve nje žrtvovati radi Allaha i njegovog poslanika sallallahu alayhi Kada je čuo to car, ostao je bez teksta, razumijete, vidi koliko je hrabrost, koja je to svijest, koja je to ljubav prema Allahu i njegovom Rasulullahu sallallahu alayhi ve sellem. Čak je imam bio zadinje fasciniran i kaže: "Slušaj Abdulah, ako me poljubiš u čelo, pustiću te." I Abdullah skoči smoknega u čelenku, al kaže samo pod uvjetom da poziviši i ostale vojnike kad je puštam sve. I Abdullah ga u čelenku smokne i ovaj sad yes. <laughs> ovaj je sabaruš. Vanjer čelenka mu malo nepoznata. Čelo je rane, znaš. Ovaj e sada on je njega poljubio i pustio sve vojnike. I gledajte sad ono no što možemo upored danas sa, sa, sa nama ovdje, vidite koliko nas i naše omladne formalizam zahtijeva i zagovara vidili ste neki neče, rukovat ako je ne musliman, stično tome mnoge druge stvari koje su jasne u šarijetu imaju šarijetu princip imaju fundamenti, imaju esencijalne stvari imaju te formalne stvari koje nisu osimno važne vidite, kad je trebalo da vjeru izda on je bio spreman da hiljadu puta bude bačen u vatru, ali vjeru nipošto ne bi ostavio. A vidite, kad je trebalo i jednog nemuslimana poljubiti u čelo, da bi spasio sebe i ostale vojnike, to on uradio. Jer to nije to nije suština, to je samo forma. I gledajte sad, vraća se Adreti Omeru. Omer je halifa u Medini. Oni se vratili i podnijeli mu izvještaj. I rekli šta je uradio car. Kako je nastupio Abdullah ibn Huzafe? A brojni drugi ashabu ja kažu Abdullahu kakav si kukav se bio i ti da poljubiš jednoga Ćafira u čelenku. A Omer kaže, slušajte braćo, obaveza svakog muslimana je da poljubi Abdullaha Ibni Huzafu u čelo. I ja sam prvi koji to čini. Justine halifa i poljubi ovoga Abdullaha u čelo. A što da pokaže da je Abdullah nastupio pravo kad treba vjeru dati ne daš je ni pošto. A ove forme to je manje bitno. Vidjeli se koliko u nas rasprave te onim stvarima, te ovim stvarima, svitnijim stvarima koji pretvaramo u neku vrstu bidata, u neku vrstu čudesa, u neku vrstu do nebesa stavile neke stvari, nemaju veze sa, sa suštinom, razumijete? Imaju suštinske stvari, tu ne smije biti problema, tu ne smije biti dilema, sve ostalo je manje važno. Zato je poslanika ali i salam. Omehadinsko ga sam citirao, mi smo već i onda i pri kraju, pa ću ja završavati za pitanja da mogu ona imati. Dakle, ovdje. Poslanik Ali i kaže slavast imana će osjeti onaj kome Allah i njegov poslanik Ali i Salaam budu najpreći. Ko voli Allah i poslanika izna svega. Pa onda onaj koji voli svoga brata, komšiju bilo koga, ali samo radi Allaha. I onaj koji mrzi da bude vraćen u nevjestu isto kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ode vidite kako je poslanik alay salam lijepo posložio stvari to imamo u ovom primjeru Abdullahi ibn Huzafe sehmija. Ja sam bio isplanirao onako u glavi spomenti još bar jedno 10 15 primjera iz života sahaba fenomenalni lijepi, ali evo vrijeme nam je isteklo. Džaba je nije vrijeme naš saveznik, to mi vidimo. I ono ode istroši se u ovo dok sam ja samo uvod napravio. Ovdje ovo vrijeme, ja mislio, tekst pomenuti neke lijepe stvari, ali to, to će biti nekom drugom prilikom, nekom drugom mjestu ili ovom, to ćemo vidjeti inša la ali bitno je da smo se družili da smo jedn drugi ružili, da smo na neki način izazvali, jel tako, ovu posjetu meleka koji nas okružuje, jer kaže poslanik Ali salam, kada se Allahova knjiga uči, to smo imali prilike evo, na početku proučiti nekoliko ajeta, prevesti kako smo imali prilike vidjeti i kada se tumači Allahova riješ, to je Allahova knjiga, onda Allah spušta svoj rahmet na te ljude, spušta se kinet, to je smirenost i spušta meleke koji okruže taj skup i to sjelo, koji donose salavat na te vjernike, a salavat na vjernike ulema tumači kao dova meleka ka nama. Pa evo molim Allaha želšanu da upravo ono što je obećao poslanik ali se vam tako da i bude, da ovaj naš skup bude jedna vrsta posudene koju se izliva Allahova milost, njegov se kine smirenost i da ovo bude skup koji su sada okolili okružili meleke koji donose onaj je tako salovate na nas to je uče dove za nas pa samo ako se potrefi bilo koja dova etati nas do krova etati. i to je sreća velika i zato kažem ono što nam obećava Allah njegov poslanik alaih salam niko nam neće obećati ono što mi možemo uraditi za Allaha, njegov poslanik alaih salam ne treba pretjerivati nemojte zaboraviti jer Allah kaže laju kelli fu lahu nefsem illa vusaha Allah nikoga ne opterećuje više nešto može samo onoliko koliko možeš ti na svom fakultetu radi koliko možeš ne ne previše, nemoj ti uradi nešto pa da svo Sarajevo se sjati na tebe i da medij o tebi govori, ne treba, nema potrebe samo uradi ono što možeš samo uradi što možeš, uradi nešto sitno, ali uradi hitno razumijete, i uradi stalno stalno neke, konstantno i kada je poslanika, Allah voli onoga roba koji stalno radi makar i malo bilo neznatno To je bolje, uvijek pomalo, jer vidjeli ste, ako pomalo trošiš one kapi ili one onaj, tavo, kapsule, vidjeli ste, ujutru jednu, najveću jednu, malo pomalo, Boga mi ne ostane bola, zuba, oka, bilo čega drugog. A šta misliš kad bi čitao onu, sad, onu čašicu ili flašicu, oni lijekova natrpali, pa insan bi se jel'o ne svijestio, jel'o bi se više naštetio nego što bi koristio. I zato onaj vidjeli ste oni koji natrpaju na sebe, kasnije ne mogu podnijeti taj teret a nogice su naše slabe blan, nemoj da nam drte previše, nemoj da tovar više nešto možeš, samo je dovoljno liku koliko možemo, a možemo, mi znamo svi ono bar minimalno, a ono minimalno je za nas bitno je da stalno to držimo i da onda pomalo povećamo, koliko se povećava ljubav prema Allahu i poslaniku, ali islamo, ona se povećava samo sa našim saznanjima, samo sa našom svješću. I zato je potrebno stalno obnavljati ova vrsta sjela, razgovora, predavanja, da, da, da jednostavno nas posjeti neko na to, jer mi zalutamo nekada. Iblis je taj koji ne ore ne kopa, on ima svoju posebnu, kao što znate, kozmetičku radiju, samo cifra dotjeruje, Dunjalog sređuje, uljepšava, namirisava i ti misliš sve to tako. A jok vidit će na sunnji dan, kad se probudiš vidiš, a jada u Dunjalog, a jada i smrada, nisi mogu ne da vjeriš kakav je Dunjalog bio. A ti ko u njemu u živu, ma uživanje u dunjaluku. Tek kad su oslobodimo dunjaluka vidjet ćete kakva je to ljepota kad se duša, ona u oslobodi kad ga tresne, kad ga baci u prašinu onda dolaziš. Zato Hasan el Basri kaže, ko spozna gospodara svoga, Allaha, on ga zavoli a ko spozna dunjaluk i njegovo zavaravanje, on ga ostavi. E to ne bude poruka ovoga našeg večerašnjih izlaganja. Naš lijepi Hasan el Basri radijallahu tavanhu koji kaže ko spozna gospodara, on ga zavoli. Ako spozna dunjaluk, on ga ostavi, to jest baci. Ne smatra ga vrijednim. I vidište na sudnjem danu, to ćemo svi tek tada otkriti. A danas šajitan sa svojim ovim salonima ljepote malo to previše oljepšava, pa nismo u stanju da to dokučimo, bar sada za sam. Ali zato daje i zato ljudi koji govore islamu moraju isto stalno postacati da nas upozore na to. Pa evo molim Allaha Želešanu da vas nagradi za vaš trud, vaše izdvojeno vrijeme, za ovako jedno lijepo druženje koji smo imali. Molit će Allaha Želešanu da obaspe sve nas sa svojim rahmetom, da pomogne našu braću u svim zemljama svijeta, posebno u Siriji ovi dama koji su velikim iskušenjima a vi znate Allah daje iskušenja upravo muslimanima jer želi da ju očisti tako kako kaže imam tirmizi u jednom hadisu kako poslanika ali kaže kod tirmizije u njegovom sunenu da čovjek dođe na onaj svijet da na sebi nema da nema na sebi ni jednog rija ni jednog rija e to će tako mnogi bošnjaci doć ni jednog rija nemaju toliko su imali iskušenja mnogi sirijici vidjet mnogi livijici mnogi iračani, palestinci a oni će svi biti potamanjeni drugi tako da neko misli ovi su četnici nešto uradili, pa on samo sebi džehennem izgradio on misli srebrnicu uništio oni je srebrnicu učinio dženneskom jer će sutra oni koji nisu bili krivi a pali kao šehidi sutra biti u najljepšim dženneskim perivojima, pa ko je dobio četnici ili srebrničani ovi mislije da su oni dobili ko srebrenica uništena Uništeni su ovi ločinci i u kaboru, vidjet ćete, kad budemo u kaboru, kako će biti javukanje ovih tipova koji su činili zločine i bedastoće, a vidjet uživanja oni koji su bili žetve. Tako Allah želi da nas očisti, pa molimo Allah šanu da budemo očijeni od grija, da dođemo na najsvijet, da uđemo u dženetske perivoje ljepote, da budemo u društvu, Poslanika sallallahu alaihi ve sellem, njegovi časnija shaba i ostali poslanika da budemo u društvu naše rodbine, naših prijatelja i da uživamo dženevskim ljepotama onako kako je Allah Želešanu odredio i rasporedio i na kraju kako znamo ostali smo tako par minuta dojacije koliko budemo imali ako ima možda neko pitanje na lahka pitanja odgovaram a na tješka ne umijem odgovarati pa nemojte tješka ni postavlja tako je neko mislio, neko slobodno ne postavlja ako ima neko lahko ja umijem na neka lahka odgovoriti pitanja slobodno pitajte, ako ima neka sugestija neki prijedlog ili kritika slobodno kažite jer islam je pretrače demokracije ovo nisu ni... ni o demokraciji je ovaj zapad vidjeli ste kako radi a Omer je bio halifa pa žena kaže nije tako halifa od ovdje gdje žene sjede ona kaže nije tako halifa a halifa bio šef države lider, predsjednik državi, kraj Omer kaže ljudi, žena je u pravu Omer je pogriješio e mi slijedimo takve ljude kao Omer i mi smo preteča ovih zapadnjaka koji nam sad lekcije drže Ovi spadala, koji nisu u stanju sebe održati, što više se vrteno, što više propadaju u ovaj živi pjesak u kome mi tonemo zajedno s njima. Evo ovdje kažem, slobodno ako ima neku kritiku može da kaže, Kurdiću rekao si to i to, i to je, pa ćemo kazati ako sam zaista pogriješio, da je Kurdić pogriješio, a da ste vi u pravu, jer nas je tako omeručio naš Lijep i Omerada radi Allaho pa Bujrom ako ima neka kritika ima ja, ja, sugestija ima pitanje Bujrom imamo dva kakrana pa pitanje tu istranu i pažu, znači Alava i izbog žlada i poćentu života ovaj zna li kakav kak je sad trenutno ljemen na kad kad idem po restoranu po pasku ali primjer momicim u tom znači ja znam je,